«Ідемо звідси. Скоро вечір!» – узяв малу за руку і повів до виходу. Здавалося, що тут, крім них, нікого не було. Сумно шелестіли перешіптувалися вінки на могилах. Тіні від дерев і пам'ятників спліталися в чудернацьке мережево, на мить воно нагадало йому Марусине плетиво. Здригнувся і відігнав від себе цю картинку. Не Марусине, це плетиво. Тільки зовні схожі. Маруси не живе, а це мертве. Двоє живих у царстві мертвих, чоловік і дівчинка. Дивно тут, не страшно, саме дивно. Тиша, яку не розбивають ні оркестри, ні проповіді, ні плачі. Тиша, не мов, не пробивне скло. Вийшли, дівчинка зупинилася і обернулася обличчям до могил. Толя не підганяв її. Куди спішити? Якщо ти живий, то всюди встигнеш, як би пізно не вийшов. Урешті дівчинка смикнула його за рукав, мовляв, можемо йти. Морозива, хочеш несподівано для себе самого, спитав Толя. Хочу, але спершу зателефонуймо татові, щоб він не хвилювався. Він не хвилюється, він за мамою плаче, а мене забув, мала зітхнула так якось по-жіночому, і були в тому зітханні гіркота, сум. «Образа?» «Хвилюється», – запевнив Толя. «І не забув. Просто думав, що ти з кимось із родичів. До речі, навіщо ти відходила від них?» «Я за мамою пішла». «Що?» – перепитав Толя. «Мама йшла геть, от я за нею побігла, думала до жену. І ніхто не почув, як ти її кликала», – спитав Толя. Хоча він теж нічого не чув. «Я не кликала, тут не можна кричати. Я просто за нею бігла, а вона зникла». «Вона не зникла». Вона пішла на небо. Тобі туди ще рано. «А коли можна буде?» – перепитала дівчинка. «Коли не буде уроків у школі? На канікулах?» «Ні, не на канікулах. А коли?» «Ти ж доросла, так? І з тобою можна говорити по-дорослому?» «Так», – посеройознішала дівчинка. «Ніхто ніколи не знає, коли піде на небо. Але в житті є багато речей, які варто спробувати перш ніж туди йти, розумієш?» «Ні», – чесно зізналася дитина. «І не треба тобі цього розуміти», – зітхнув Толя. «Мала ще. Пішли їсти морозиво. Упевнений, ти ще не перепробувала всіх смаків». «Зрозуміла, що ні, їх же багато, а мені тільки сім років». Їли морозиво, тепер Толя знав усе про поні, єдинорогів і ельфів, і про те, як найкраще вибирати шоколадні яйця, а ще про цуценя, яке дівчинка мріяла отримати на день народження, і про те, як зірки зникають зранку, бо це сонце йде і збирає їх у свій сонячний мішок, а ввечері знову розсипає». Немов мов не чем, на дитина іграшки, і про те, що зубний лікар зовсім не страшний, якщо не просить тебе відкрити рота. Діти вміють радіти митям. Це не означає, що вони забувають гори. Вони просто мають чуття, що крім горя є ще й радощі. Нехай миттєві, нехай такі, що нічого кардинально не змінять, та все ж. Зателефонував Терезі. Вона була вдома. Відвів дівчинку туди, батько був не проти. Коли в дорослих горе їм не до дітей і не до дитячого горя. Тереза дивилася на дівчинку і думала, де би її розмістити. Такі дівчатка сплять у кімнаті самій чи з кимось із дорослих. Їм треба читати на ніч. У них і немає нічого, хіба що оті книжечки зовсім для немовлят, які вони купують для Марусиного майбутнього дитинчатка. Будеш сама спати, врешті вирішила просто спитати в дівчинки. Так, я звикла сама відколи мама в лікарні була. Мене звідси мама забере? Тереза столію перезирнулася. Ні, тато завтра приїде по тебе. А мама? Мама на небі, ледь чутно промовила Тереза і відчула, як тремтить її голос. Відвернулася і витерла сльози. Коли їй набридне бути янголом там без мене, вона ж повернеться, правда? Дівчинка довірливо і запитально глянула на Толю, той мовчки похилив голову. Дорослі мовчали, і дівчинка гірко розплакалася. Тереза підійшла і міцно обійняла її. Пішли спати. «Не хочу», – хлипала та. «У сні можна побачити найрідніших». «Пішли», – переконувала Тереза. «Може, мама присниться». Дівчинка пішла за нею. Так вони, обійнявшись, і заснули. Маленька дівчинка, яка в сні хотіла побачити маму, і доросла дівчинка, про сни якої ніхто нічого не знав. Ранки тут важкі. З їхньою суєтою, шумом, питаннями, оглядами, біганиною та винесенням наступних вердиктів.